Матеріали Для виробництва речей люди використовують найрізноманітніші матеріали: деревину, глину, метали, пластмаси, гуму, кераміку і скло. Майже всі матеріали, що використовуються людьми, мають природне походження і тому називаються природними. Природну сировину можна піддавати обробці з'єднувати з іншими речовинами та одержувати штучні чи синтетичні матеріали. Природне і синтетичне. Деревина, яку ми одержуємо з дерев, природний матеріал. Її можна використовувати у чистому вигляді чи після додаткової переробки у вигляді картону та паперу. Скло це синтетичний матеріал, який одержують шляхом змішування піску, солі та іншої сировини при високій температурі. Властивості матеріалів Для виготовлення тієї чи іншої речі потрібен матеріал, який має всі необхідні якості. Наприклад, сходи повинні бути зроблені з твердого і міцного матеріалу, одяг з легкого, теплого, чи навпаки такого, що зберігає прохолоду. Всі матеріали мають Певний набір властивостей. Для одних характерні міцність і твердість, для інших – пластичність, м'якість, тягучість. Метал буває тягучий при високій температурі. В такому стані з нього можна виготовити дріт. Матеріали, які після розтягування набувають первісної форми, називаються еластичними. Наприклад, гума. А такі матеріали, як от сира глина, яким можна надати будь-якої форми, називаються пластичними. Саме ця властивість притаманна більшості пластмас, при певній температурі, за що вони одержали свою назву. Композити. Іноді доводиться комбінувати кілька матеріалів з різними властивостями, щоб домогтися потрібного результату. В такому разі їх змішують чи накладають один на одній. Такі матеріали називаються композитними чи композитами. Наприклад, вікно цокольного поверху має бути прозорим, як звичайне скло, і водночас мати міцність сталі. У цьому разі використовують ламіноване скло, в якому між двома шарами прокладено металеву сітку. Таке скло має високу прозорість і є Надміцним Ілюстрації. Глина – зразок високопластичного матеріалу У вологому вигляді вона м'яка і пластична Але після опалювання в спеціальній печі глина перетворюється на тверду кераміку А з додаванням інших матеріалів, наприклад, кісткового порошку чи білої глини Вона набуває нових властивостей Шкіра Міцний і водночас м'який матеріал Гума – пружний еластичний матеріал Пластмаси – легко набувають будь-якої форми Скло – прозорий, твердий, але крихкий матеріал Дерево – один з найміцніших і найлегших матеріалів Глиняні цеглини можуть витримувати великі навантаження Метал – плавлять а відтак заливають у ливарну форму. Застигнувши, він набуває її образів.